zintzelik irratien tuten ari zarete, eta gurekin hemen, bai, irratiko lagun zarba daukagu, asfaldien hemen ikan pasagabe, kaso? <risa> kaso? <risa> <Kaxo? risa> Josemari karrere, <risa> Josemari karrere batzu ja, hau txea, igual, ezagutuko duzio, egin ikan. Ipunak ontatzea? Bai. Bai. Fela. Gara izan retan bezala. Gare esa eta herritetan eta. Beti bezala. Orain ja jigatzen da. Era batea dena ja uzut zarra bihurtzen hasten dela. <gurrisa> bueno, sara sarra, eh, orain antolatut duzuen hau, areginen orain hitz egiten eta lehenengo aldia da, ezta, Kontu kontuz kontari herriteriako ipuin kontaketa jaialdia eta eta bueno, lehenengo aldia da ta esaten zen askena. A beres den askena, esta? da? Zer da, Humbai, zer da kontuz kontari? Eh, ba, jaialdi, ya, izena azaltzendu mesela, ipuin kontakazta jaialdi bat. Hori e, berez aspaldiko ideia da, eta, bueno, azkene makizu ahi behar, behar, eta azkene ez da, bueno, ja, degingo du. Ze, orain, batez ere, bai estaduan eta baina Europan eta, bueno, gerota jaialdik egin hau itendia ez da. Eta hemen egiten dira bi, Euskal Herri jan, batean koldo meztuik eh, antolatze, asizen antolatzen, koldo meztuik asizen antolatzen iparraldean, itzabiletari, gero utzi zen, gero hartu zen miarritzen, eta utzi zen ere. Eta ondoren asizen, ba, bor, em, em, da, amadea murri esan behar, elorri joan, hori egiten da, oskotasunaren jaialdi aldi, naziarteko jaialdia, eta gero mai gorostiak eta intu jai taldea antolatzeute, ordizinta Tolosan Jaielba 6 urtedo. eta orduan ere, ba bueno, ba, hemen beste bat zen, ikusten ut eh gura rria bada bada badau kantitatea, es, no lo hai Eta gü hemen gaudenez, ba bueno, hemen Antolatxo Igualdo no sieraengo anitzeo jartzenego jartzenengo neke, está. da fiskat eh, horren barruan sartzeko eta gero oreo den jaialdia kantolatzeko gaina elduentzat bakarritia ehemanaldiak ez da eta nikuz dut hori ere piskat beharrezkoa, eta antzokian ni esan antzokian normalbeti gutan liburteitan ez da lakoetan eta pentsat hemen ideia ba, da itoba antzerki zerki jaialdi batean dituen bezala ba ez antzoki batean eta halako spektakuloak banan banakoak kontalari bakuitze bere da, ez askotan jaialdietan kontaleri bat baino igual bi eramaten ituzte, edo hiru iten dalako kontaketa kontpartitu bat, ezta? Eta hemenen pixkat, bueno, ikustea kontalere bakoitzak erakusten duen spektakula bero osotasunean, ez? Eta, ja, ez horrena beste. Aipatuzu elduentzat, ez, agian azpimarratzeko, ez? Askotan ipuina ere ipuina ere balotzen dugu gehiago aurren munduarekin, ez? Ta gutxitan uniko estogero ta geiago, baino saiakitan zaiguaz helduentzako ipuña ipuña ikustea entzutea. Bai, se askotan e, normalean eh ezjakintasun beti funtzion gauza, gauza askotan bezala, ez da ez dakiguna, ba, askotan standard batekin funtzionatzen dugu, ez? Mire zu, zuretzat ditura da hori eta bueno, ya está, Eta hori logikoa da, normalan, nola ez den, hainbeste ezagutzen munduri kontaketaren mundu, eta beti da ikusten aurra, oso lotuta eta aurreta gazte literaturarekin. Hortu dut, aurrentzako liburuak eta aurrentzako kontakizunak, ez da? Horrekin lotzen da asko, liburuetekin, eta ez dira, ez dira eldu entzat saio asko antolatzen, orduan ere, eta gaza ukerarekin, neoneg ere, ikusteko kontalariak, baitut lagunak, kontalariak ez ditu dela, inoiz ikusi. Zenian. Eta sozitxu urteak, eh? <laughs> ba, ipuin ba konta zen bai o jaialdi eta... Asezin eta en jaialdi ba, ez dakiz erikusio, ikodunen hortikaren zautuko zen ideia Jarraitzen du ez e, kontanlarien topak eta batzuk dela... Ba, hori dakar gu... San egentzen, unta, bai, nekoa, Eta azken ekoa antzula eta urtean ez dakik guz. ere pixkeat gaude de estan bai eta antolatzea ere zekal behar E, jedea antolatu nahi den errean eta bazu koordinazioak eta pff, ez dagu harteningo diuen baan baiiz sei urtetan ingu gaina horren ideia zen pixkiate eta da kontala, Euskal Herriko Kontalaren e, ba, agerpen publika ba, ez halako jaialdi moduko batean ba, herri batean sartu eta bor ikusi kon kontrollerisoreak kalean poteoan eman alde egiten nuka hizkin baten bat egiten bere halko ba, gauzazorinak eta pixate Ikusteko jendia, ze kontalerri esberrina estiloak eta kalera tetzeko ez. Eta baita rei iten erantea zen, ba, ego, erriz. erriz. E, ez beti esbetileku berean egin eta likuzorritan, baina igidaskotan arazo ditu ganto ere ez gerain beste eta gutxio hoietatik haut de denago susakabanatuak, ezta bakiruz euskalarria eta ezer den, kilometro gutxi, baina distantzia handiak, ezta. Bale, hor, pentsatzut ideia zuen izango zela, gipurin munduan zabiltzan notena, kontelari munduan zabiltzatenon e, ideia, bai hor ikustu dutez, txartelan ikusten da liatudu zuen udaletxea, Mikel Azulo, ez dakit. da betikoa, o, more, ideiare pixka zen e, e, jaialdi municipala, municipal, ez dakit municipala, ez, udala ere antolamentuan sortzea, eta inungo arazori gabe, eta... Gain horrek ere alde batetik finanziazioare arresten du, ez da. Ez da, zikero dauden, eta ere, ba, bueno. Eta, bo, nimen zatoi pentsatzen dute ez. Eta, elkarla nori, ez da, ba, bo, taldeak, baina bat da ez da. Udalaz bakarrik izatea, jo, ala, etorizu entzioat eta montatu gauza bat, ez. Baxi, bueno, elkarla, na, bere aldea egiten dugu, gukurea egiten dugu, geholiatzen zupezea batzu, ba, mikila zulo, ba, bueno, nire bat da naulako, eta arduan azkenean da laguntza, Ba, eta nik uste dut ere jende gehiago lietu ditxege, eh? baina, bueno, hori azkenean bakizu lehenen gauza dira, bueno, tira zegun aurre eta gero esperientzen arabera joatzen zao igual jende gehiago implikatzen, beste eta bateko, bueno, hori gidea, mm -hmm. Eta, jaialdiak, kontuz kontare, zergatik ankontuz? Eta, kontuz <laughs> Azkenean itz jokoak dira, ez da? Hori da ez? Kantuz, ez? Entzun izan dugu. Bai, hori, kantuz kantari eta kontuz kontari. Azadu, kuriosa, inorgutxe konturatzen de, dela, eh? Beres de gaizki liza, de da, kontu kontari, eta ez kontuz Eda. kontari edo kontuz kontu, edo, alako bat ez? Eta ez kontuz kontari, ez? Azkenean da, alako itz joko bat ez? Azkenean kontu kontuz ibiltzeko kontari gabiltzala eta kontuz, bueno. Alako, jokoaz. Ah. Gain polita, zegero, erderaz eskatzen zutena eta erderaz nola da? Eta sa du, da zan. <laughs> erderaz da gaitzulpen bat, horrela. Oik gertaz izkuntzuk ez da, izjokoak. Ez da. Eta baita ere, izjokoiek zirik usia dauka oskotasunarekin. Da, hori hori galetan, ez, agian horretasar dituko zegu, bueno, berez ja jaialdiak azten dituzuea, azta azkenean, oberitabiatzean, arratxaldeko zazpitar ditan, eta Andoni Andoni gainarekin Auzkotasunaren inguruan pentsatut holako gausak aterako. Bai, neuzto, ba, ba, ba. ba aspalko itzaldia da baina neuzto ba gaurkotasun osa daukala eta oso interesgarri hoi. Xenpelarren etxean izango da, zik programan ba bakizu betiko despisteak ezartatzen da de Xenpelarretxean, ezazkenean 7erritan. Eta oso oso politada sebea planteatzen ditun gausak o pentsatzen da be igual bertxolaritzaren aldetik e, ba bea planteatu Auzkotasun Atletik, ez? Bara, uzasko bai, bertxola itzan, behen ez, ez da? Eta horrazkenean, hizkuntzaren erabilera agu, igual, e, tx, pixkaia planteatzen egera hori. askotan ba, oso garbizaleak izan gara, ez sabinoren garbizale geria, baina bai, jo da horrela, hau da, horre, da zuzen nao, hau, hau ta, ta, ta, ta, ta eta izen beharra dut, azkotan horrek gartzen zu, hau baina bai tera berari... Ez egite pixkat poza kendu, ez da? Hori, ba, ba, baki gore jaztun esateutena, baso hori irinau. Eta bai, oi gaizk bai, bai, bai. Ba. Bezuk ez duzio esango gaizkitzeiten dutenik, euskeraz, ez da? Edo gazteleaz esate ben, badezu, epilau, nase, me epilau trasterbezas, etorzen bada norbe esate ben zu, no, seize pilazo. Ez da? <laughs> Hau da, alderatzea idatzi zer dagoen, hori patziku periureneak ere, aipatzen zuen hemen egun zeintzaldi baten ere ez. gauza gramatika azkenea arauak idazteko arauak, ez da? Holi idazteko arau batzuk, hasieran koi konbentzio bada, ez? Idazteko arauak geresta gutxi ez. Baina gero hitzegitean beste arauak daude, ezta? Da? Idatzizkoak, oda, arau gramatikal horiek bestera batea, ez? Etorrek ez du esan gainez kitzen du nik edo ez, ez. Da, be, beste gauza, aipatzen zuen egaina esaterako, egokilla eta zuzena dena hitz egiten ez da? Berbada, joaten egin parlamentura euskera zeitzetik, eta zabe, ni horla eta, eh, bet, hor zaudete potrojo horrian, eta ben zuezan, eta kabroi galantak, <laughs> igual pentsatuko zu. Bera, horrela esatea, ba, behar bada, ez oso egokilla. <laughs> po, politiko. <laughs> Baina, eh, joaten mazara, eh askotan etb ikusten, ikustenena, ez da arrantzale bati, bermeko arrantzale bati eta entrevistadoria galizia zer deritzozu Europako ez da hit aulkuak jarraitzaren ez da egite, e egokiera edo claro, arrantzale bi zu horrela, da. Eh, -ho, bai, bai. <laughs> Dizu ostiegu lerto. Ba, oso susena da euskaraz, eh? Ba, ez da bater egoki ja, elual ez. Eh? Ba, algo uzetan eta gero, bueno, Oso interesgarrean, oso polita izan dira. Bakotan, ba bueno, holakoak kentzungo ditugu ba aste azkenean, ez, asti tardian, San Berrio non den? Ba, Xenpelarretxean, Xenpelarretxean. Etagero estegunean, osteunean ez dago sa, creo eguna daukago lako hemen egoera. Nolazago zer dago manifa, koncentrazioan. Bai, bai, bai. Jaizago pido badove, ez dau zen programa desde Lager. Beste kontu bat zuki gondu dia. Ostiralean asalto egiten dut, Ostiralean zu se uesta. Ba, bai, hasta horretik, hasta horretik. En bate sanatuko duzu. Bai, berria, tranpacho berri, berri, bai, pare bat aliz bakarri egin du eta batak gazteleras gaina igual han espaldi, eta. Bueno, ya, va a dirar. Eta orduan, etterko beti dao ba recuperatzeko eta bueno, eta orduan Aitzaki eta gainantzokilan Ibiardenez eta hori, ba, recuperatu eta moldatu zegoena, eh, zeuena la eta Zertaz, e, eta, ba, i seri asko zaide. Da kontatzen du historiaren aria da, zer ikusi dauka emigraziorekin eta subenirrekin, bakizu, hori oporretara zoaz, eta hostia, zireman amari eta handutifrin azu, ah, ba, sepolita dau, ez? E, ba, ba, ba, ez da, ceramika e, de los indigenas de la palatxe eta, ah, mira, eta ez denes nagoen pilla bat, ez, eta bila sepolita, bat, ez, joaten zera bidei batea, edo, benidor de noche edo alakauza, ez? Eta hori <coughs> eta emigrazioaren roiakin, ba, idia zen, joet, gogoetatzea, horrein e, dago, ez da, gauza, gaixotasun bat, eta mundu guztia viajatu behar dula, mundu gaza da, viajatu, viajatu, eta gara, viajatu, turista turistagisha, edo kerrago viajabentura, garestiagoa dela, baina turista batzua, baina ez, baina bain, esklusiboa. Ez da horretzen zukeztu eta ramaten zaituzte, alako indigena batzukin eta dantzatzen duzu zuaren inguruan, beraiekin, beraian, bai, baina beraieko bratze dute hori eta gertzen, eta eta zaituzu eta batzut dokumentalak eta zaituzte, eta. Baina benetan gehien viajatu izan dutenak eta viajatzen dutenak gaur egun, dia, emigranteak eta e, gerra refuxiatuak, ezta? Milioika pertsona, moitzen da, da mundutik anbarrena, ezta? Bai, ik ezdia viajareoak, ezta. Oie ez dute mundu ezagutzen, oni beste konzeptua da. Bai, beraiek ere dira eh, alako nasketa kulturalak eien ekartzen dutenak, ezta? Bai, janari aan, bai ohituretan, orren hemen normala, gure gurasoak es bengu ba, cuscus jan izana normala eta askotan etxean ere, erozkina, ja erosi dezakezu cuscus. Ezta? hori ez argatik da. Ba, emigranteak daudelako. Ezo, billeteo esakensura en papaya, edo, alako furtua leno, esta, eta hori emigranteak, tomatea leno hemen etxen jaten. Ezo, tomate, label, eta ba, hori dela berreta marreta, etxen jaten. Tomatea gordinik, edo, tipula, hori da, kanpoko jendeak garritakoak, eh, <gustalaga> eta, tomatea... <la> eta, emigranteo nahi, <aqui> postalak eta segurita, kekarri <gustalaga> barrian, alako gauza, kekarri dituzak, emigrantea. Historia da, horrean, idei hori da, eh. horren gainean, eta horrean, horretu ditzean, da, Zar baten e, historia, ba, emigrante joan dela, munduaren bestalea. Eta bueltan, etxeak bueltan, bueltatzen dela bere eramandako maleta zarrakin, ez da? Borei bueltatzen da, eta gara lehazen diotan, hor, <coughs> gogoetzen du, a ber, kontatzeko zer dagoen munduaren bestalean. Zerdo, uste egit, behalanea joan da, ez? Ez, ez da, uste, behire gonditzen argazki, behalanea joan da, eta jubilatutakoan, ba berriro, bere herriera bueltatzen da, sort herriera ez. Eta konturatzen da maleta utxik daukala, utxe, ez da? Eta, ba, erabakitzen du, maleta betetzea jendeak ekartzen dizkion opariakin munduti, ba, bidaietara, eta joan den jendearekin. Orban, horiek oparitzen diotenean berari, berdintza jo oparia, garestia, undia, txikia den, engarra, balintza bakarra jartzen die, onartzeko dela, objetorren historia kontatzeko. Zergatik ekartzen di hori, edo nola, edo tartaka. Ordan, objetuak balorea dauka, ez bere balore fisikoagatik gatik, bere balore, ba, historioa. Dukala. eta zu zaurazki, daguk egiten duguna, zu etxean garbiteketa garbitek egiterakoan, zu hau ah, botatzen zu botatzen, baina topatzen moduzu, harri koizkor bat, besteik ez badame, harri horrek, ekarzen bai historia bat, jo, hau egon ginen ezakit zelekutan, eta begira, volkan batean, eta handik kekarritakoa, norbaiteko paritakoa, zer eta altta, hori gordetzen duzu, ez da? zergatik historia bat duelako, eta hori kontatzen. eta jendeak bat denean bere etxean. Amaleta zabaltzen dut, eta ojetoak aterratzen ditu, eta kontatzen dio, ojeto bakuitzaren historija. Eta horrela mundua. ezagutzen dute, ezta Hori da, gutxi gara Hori, hosti raldea, narratxaldeko sortitarditan, <coughs> ez da? Jose Marikana herren, bidaiaria. Eta gero, larun batean, larun batean gauza gehizio. Bi gauza, ez? Hora bat edikan lorretratos de Roman Calvo, eta beste batetikan, irasi ino, bolberaz. Bae. Bata sortitan, bestea gaueko amaltarritan Marta Eskudero, eta... Carles García. Bai, hau, interesgarria interesgarriaz, bi estilo espernia dira, era bat, ez da? Ba, Marta Eskodero kontatuko dituen den historiak, dira, horren gaina santzian, orain horren dela gutxiltzen e, e, idazle Mexikarra batena, ez e, da? Eta kontatzen ditu historiada, honek idazlonek honek historia historiak kontatzitu, retabulak, bai, retablos populares, hori kontatzut dela mirari bat, edalizetan, eta, eta dorenak, horrek, ez da? horien gainean. Benbera, erretabolo artistikoki esplikatu beharrean kontatuko du hor agertzen den miraria. Hala gurduan, e, unbidas de santos eta lago, ba, mirari horiek kontatuko. Eta oso politani asko guztatzen zain da, oso kontalerri fina, mexika, Mexikarra eta baina ba, uste asko gustatuko zaioela. Eta ironia asko, eta gaina hori suabe bota botazitzu. Eta asko dira, emakumen inguruan, baitu beste espektakulo batzuk hori Eh, beste idazle batzena eta alako mujeres de mala vida eta alako oietan. Baina, claro, bain, oi dena eh, izkera latinoamerikano horrengin, ez da dena da, ez dute emekaguen dios bat esango, baina, eta, eta da, dena finur eta nahi asko gustatzen da. Hori sortitan ez, gara faltzeko tartzen dut, gara martar ditan berri. Eta, eta, Carles Garcia da, era bat beste estilo lobea valentziarra da, ez da, Logroñoen urtetan bizi dela. Eta bera dator e, kontalerik tradizio batik, batetik ez da, bera itona, mona, birra itona, bueno, amaren atletik eta teruelen arragoialdekoak ialdekoak edo. Eta zin buhoneroak, errizarri gauza saltzen, eta baitari historia kontatzen, ez da. Eta hor bera kontatzen dituen historiak, ez da, bere amonari eta alakoa entzundakoa, ba, eta familian batzu batzuk gehiago kontatzutea, beste gutxiago, eta orko historiak, eta gero berak inkopo, inkorporatu dituenak, ere berak esaten du bezala, E familiaren hondasunari eta historia tradizionalak dira azkuz. Pues. Orduan da beste zibilere oso ironikoa, gain historia tradizionalak ere oso gaineroa, bai igual Elizakin eta baitikoa, popular boterearekin, eta bendena hori ez, ah, ipuntxo bat da la nina de la, la albaka no? <risa> ozalba sea, dira di inocenteak baina kakakakak hori da, ire ironiazak ezinari nahi ez, ezin, e, bueno, ez ez, ez, ez, ez, puñak edo, baina <risa> aurrak, aurra guanya, entzako estarez inocenteak izaten <guanyan>, sekula <risa> ez baina hori, baina kasuanetan ere bai errakin naita, ala baina eta norra dira lako, hor bai, dakitaz, ze bai soziala bai, e, bai, beti bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ba, beti, gaine, irpointera izan beti, eta bueno, kontalari guztiak, denak, ez, horbat dago, batzuk argiago, beste batzuk e, finagoa, baina somatzen da hori, ez da, beti irreberenteak, eta boteraren kontrakoak, ez da, boteraren kontrako hori bat kritikatu zau, hau, hau edo, beste, ez beti, eta jaz bakarriki, paina kontalaria berak, ez, azken finan kontaketa dukana, zuk idatzi izakazu, eta da, idatzi eta duena, baina kontatzerakoan, ere, Kontatzeko momentuan joaten da, eraikitzen ere, relatoa, ez da. E, Gauza da, ipuina bera eta ez da, relatoa, kontakizuna ez. Eta horreire kontalariak noski, egite ditu bere komentarioak, bere intenzioak, bende intenzioak eta beti esartzeitu, eta baita ere publikoarekiko eh, alako komplizitate bat bilatuz, ezta da, beti, beti da gorri, jokori, ez da, ezka eskabinean, eh, norbaite kontatzen egitea, zerbait, ez da, Pues negandela gigandean gigandean igandean egardian e ipuinpoteoa e ba, egunean zerbaitare, ere kostu ordu batetaraitara baita ere ez, taller aketa taller de cual bai taller Ortiz Arcaldek da kontalaria bermiotarra bueno ba, gasteizen bizaspaldi ere <laughs> bermiotarra berez eta taller bat hiru orduko tailertxo bat zeuzut ere Jaialdiak e, ere behar duela izan hori itzaldia gauza teorikoa dunezela, bere, bere alde praktikoa, ez da. Zoran kontalari batek, ideia da aurrera ere, e, ba, jaialdian parte hartuko duen kontalari batek edo albada, ba, eta ertxo batean bera lanaren gainean, eta ertpraktiko batean, zerakutxe bera nola egiten duen, nola e abordatzen duen kontakizuna eta kontaketa, nola egiten du lan, lana eta ordan hori da irpraktikoa er jendiarekin hiruordukoaz, askimen hor da detalle txobat, esker baian pizkat ikusteko ere praktikan kontalarri baten lana, ezta, nola enten? Eta hori, ba, erakustea jendeari, nondik abordatu, nola egin, bere kontakizunei ikuspegia eta oso interesgarria ere gustu gu esan, pero claro, bukalako aipatzen ditu zu ni ipuinemanalde 5 € 5 baliote bono guztiak 16 euro, Bain, eta bono erosio eskeo tallerrau Atatzen, bai, eskeri pentsateko, claro, se igual va ba, igual kontalarien bat, tailerra nere badu eta baitare joan du igual ikustea, gauzak edo gustatzen zaiona. Norroiz zaletako hori ez nahi du eta orduan ba bueno, ba tailerra bon erosizkero, ba hori joateko aukera daukazu. Noski apuntate ban tailerran, ezoaz laru mateko zen bona dago gaitate apuntatu berra Mikelasulo, una apuntate jeque gendea. Bai, eh. benzat hori ere errestego batez ere Edo jorri da batez ere Zal Ba, ba, bat, a, a, a ba, esta, ba es, ma bo Isto pertsona Ba, ta ondo Ogei pertsona, ma bo Isto, oso ondo Polita ja, izango da, eta hierra eren ikustut Aurrera, egu guardia, angosa Bueno, bitxia baita ere, zipuin poteoa Bertxo ezagutzen ditu Bertxo poteoak ezagutzen ditu Ba, berdin, azken din Ba, hori egintzen ditugu Itxarra kaleta biogaz, askotan tan Ez? Eta, ba, ideea da, ere pixkat, e, ba, hori, ba, bertxoekin egitea, zu, bertxan beken ikutzenko egitea, zu, ba, apotean ere, ez, ba, ambiente horretan, eta pixkara rekuperatu ere, espazio publikoak, ez dela, ba, taberna, kasu honetan, eta garri, tragoa, tragoa hartu eta f, e, televizioa ikusi, partioa ikuseko, ez da, ba, espazio bat, e, kultur espazio bat, ez kultur transmisiorako espazio bat, non. Historia kontatzen diren, jendea armanetan ditu, ligatzen diren, hori, espazio bat, espazio publiko bat. Eta ipo inbotea, horren ba, ideia sartzen da, ez da, ba, joan, musikarekin, eta beha, historio batzuk kontatu, trako hartu bitar dean, historio pare ba, lagurrak edo, eta bega, bazen beste batea, ez? Eta horrean, bihurtzen zupizka, e, espazioiek, ba baitare jode, biziak, e, gauza trukatzeko, ez da? Ez, bakarriz azken aldian, ez da, horrelo, horrela, baina askotan. Hode, tabernak sartu eta jendean taliziarri begire, ez da partio ikusten. E. Eta ni noreban beste tabernak joten naiz, bordea ikustez ordena zinduzo ez ba, zerozan, ba, itzai... Ba, bai, ba, ba, eta lakoak, eta orduan pixkat, <coughs> eta gila da, tabernetan gauz asko ikasitxugu, eta gari batean askoz gehiago horrein ez da, horretaz, ez? Ba, kant, kantatzen kantuak entzut, ama ez, norbaik kantario, jendean kantatzen zuen, edo ez, ez? edo berriketak, edo txaskarrilioak, edo hile-hile peridiko baina gauza gehiago entera zentzien hau gertatu da, bestea, ez, esan egotor informazio transmisioa asko, kultur transmisioa ere mm -hmm. ematen zen... O eta en, la, eh, la la <coughs> elzako, eh, da, la kompainia erzako, ez, egon goda... Bai, erriosakoa dira, egon goda gara itziarrak eta ero, la kompainia erzako hau ditute ba alako hartaroko edo mediebal hori errekin. Ba. Estetika hori, sakuz, sakurekin itutizte jantzea gorregatila konbinalzako. Maen ba, baitarik kantatzen eta musika, bat ba, atoreta kontatzute, romantzeak, orduan da pixkat nasteko ez musikarekin eta hori, eta gero tarnetan, bat kantun bat, romantze bat, edo ipuin bat kontatu. Algoz. Piskat ambiente, eskandalu piskat zortzeko. Eta uste polita izango lagu, egande guardi jan, bat dago, es, bako, bai, Po, Potetzaileak gorten dira. Ba, ba, ba Zang, eta ba, gaina ba. azkenean da gaus hori askotan sustatzen za eta bakisu mundu guztiez itsisu lantzungo bai inguruan dagoen jende ba kontrazu estere batzuk eta tita, titatita par batzuk egin. Ning batsez orainnon kontale festa batean urtero egiten dugu Poteba eta non zen Legution. Eta goinen terrazatan zakusten ugaldia tentzun eta ternobaruan inorreska o terrazan bat terrazan, ez eta zarbatzuk atea chikitero chikiteroak zarbatzuk artea va vas a trabar horreta espera espera a ver que acaba esta historia tal que la txikiteruak, aber, nola a ver no la zen kontatzen izen ez daiz eh kontatzen izen ipuin hori ez da etzatu hori ez dakit eh sematen jende hautatzen ban gerta daiteke la geien basarreke maitare hori ezagutu ala beste ercheo bat ezagutu edo baina ez hain beste ez pentsa eh bueno ta grosso igual gausabatzu bai Baina, guk ere, dakizkigu leku askotako historiak, ez da. Eta baina, gerta gertat ditxek ez. Historia batekin, edo kontatzen mozitzen erdi leyenda bat, edo... Igual askotan gertatzen, joh, horrela, ja, horrela. Eri, bat, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Hori bai, horrela. Eh? Eta baian... bukatzeko, bukatzeko oska klasiko bat, ez? Koldo amesto, bai, bai, bai. Baina, bai, bai, bai, bai. Hume, nik uste dut alako leheno jaialdia eta olein, nik uste dut e, briniarginakan zela fijo da, kolda meztoi, eta gero ikusiko dugu, ez ezke, nik uste dut euskal herrian hitzaten gauzko euskal kultura, eta behan, gero ez dugu esautzen eta gaina zautetakoan ez dugu asko baloratzea, eta kolda meztoi, da euskal herrian e, kontak ekarri zuena, okarri azizena, gero peian hor gare, egon hori eta gaina elduentzat, egana ba, bera frantzeko eskolakoa da, ez da? Gehiago, esen erratzea asko eta elduentzat, asko. Eta nik uste dut, hori, eta jende asko ikusi dut, aspaldi, ez? Baitu diskola grabatu bat, zintabatzu, nizus dut fina lanean, ez? Eta oso ona eta hori historiak, eta nizus dut, joder, hori, ikusi behar da, ez? Nikusi dut, berespektakuloa bat, baionako antzoki gehan zela zuzenean, dispa, gauza bat zuzendari Flipatzen zu, eta hor, txoko batean, biblioteka batean, <laughs> da, kozen koldo, eta ostia. Eta gero, bere espektakulo oso polita dira, oso fina, eta bila oso, oso ondo lan txendu eta hor, da, e, oinarritutago, e, biribil, e, biribilian dantzatze diren, dantzetan, ez da? Biribilian, hor hor bada, gauza, ia, oteizia noa, ez da, zirkuloa, eta hor, oso polita hor da sartzen historiak, ez hor oso polita. Oso paletabea jokatzen duazko musikakin, soinuekin, izjokoekin... Eta oso finada... Ba, ba, nuzut... Ez dela da mutu. Zautzen duena, seguru... Gusta, goleta, eta zautzen ez duena, merezitu joatea, porque, da... Zautzen ez duena, terako da... Amor, behilura, tuda... Ba, ba, ba... Aspad ikusi eta ikusi gabea, aspad ikusi... Oso gomendagarria... Oso gomendagarria... Ba oso Ondo Jose Mar, ez da ke za baitutzi dugun, eh, zangabe, agian bai, es, agian ekarri diskibuzula bait ah, bai. dela, <coughs> ba, 4. Bueno, la bomba de pen, eh? Esta, pero eh, gure antzulen artean sozketatzeko, hola, sozketatzeko edo etxeaingo du gaurko erretek egiten duenarekin, senei zaio tokatzen, hasta azkenan tokatzen denean, azkenako batema bali bada go, nire kontu. Ba, bestela, a ver, bai retirada etzendu honen ondoren sentza, 94, Pues ez dura galdera zailak jarriko, galderak egiten moduguin igual inores da almarza zen da ver, a Diego dire. Senda. A senda ibatu dugu en euskalerriko y Ba, o Zalantza igual obereira, jende esan e, doba, ostra, se lo ostra, se ve que en conek en Colda, ahora tirando eh, donde se ha arriba. Bueno, que estaba chueco. Va, va, va, tirando a jendea agertzen da denetara, hombre, ba tan igual, jode, hostira lan igual a Amaitzu su ipuñekin kokotaino, está. Baina gartxa eta ni guztu dute merezi duela, eta, eta joatea da, seguro, guztoratatzen dela, ze, espetakulo oso polita dira, eta zendienak, eta merezidu dutenak. Eta, eta, eta ezagutzen ez duenak, harrituko da, ze, jende asko ikertatzen, aurrentzat, eta ah, joatea dut duenak, eta hostia, harritzen da, da, ze, oso jende hona da, datorrena antolatzailek ere pentsatzen dute egongo sakera piska bat hori, ez, Ba, aber nola ateratzen den, ba jarraitzekoa esmoreekin, eh? Es, ze baita da lakoso baita egutza herri honetan baitugu, ba, beste hainbat ba ez dakitayo, ba jaialdi, eh, ba, de gente eta bueno, ba gente, esa aspa ba, batzu badago, ba, jaigo e, e, e, e, e, balero de oraindikano beto, maño. Ahora politalitzateke ba urte surte Claro, e, ze ideia e, da hori eta eta baita niko sut Gure abezalako horri batean, aina hundi eta, artxiki jau da, ere, baina ezka aina hundi, eta jo, ni uste dute alako, alako eskaintza kulturalak berdira gero eta gehiago eta gaina kalitatezko eta ondeginak eta e, pixkat referentzak gau, ze, ideila da gero, honekin hasten bada konta, kontaketarekin, nipen kontaketarekin gauza gehiago pro, egiteaz da egiteaz gehiago eta proposta gehiago, ba horren gainean, eta pixkat, Ere referentzi, referentzia, esatu noloiteko eh, referentzia. Unik ustu behar dugu Euskal Herrian, Espainian bat itu uste referentzia Frantzikian, eta, eta gu beti gaude batean o bestean menpez, ta? Hori, exato, la, la narración oral en Espainia, du un batek, eh? Eten, no, Tal, eta Euskal Herria noiz azten da, eta gau, bai, azten da, frantzikian, gurea, <laughs> ez da, da Espainian, kontatu nena dezo, en el País Basko jankamotzaude, azten mazuz Espainian, ez gu E, gal, eta ez dute ulertzen oso nik ulertzen, bai, ja, ja, ez que, go, nosetro noen en España, <risa> <risa> zikiru daren, pero en Francia, orduan, garo, frantzikoak egiten moten la narración en Francia, hasta moten, pi, bask, ja, baina que, <risa> ulertzen, eta orduan, e, nik ustut behar du gula ere referentziak, horren gainean ere, bezea osat, zutamaitu, horre ere, ez da, oda, gu, gure dinamikak ditugu, gure, ez obiagoa, gure dinamikak eta referentziak izatea Bertakoak, ez bora do Jai Aldiagoa, Portugalen Bexan, edo e, Franzi janemen gertu landetan badagoeste bat, e, edo Lamezondikont e, Parisen eta piskatetaka, beti joko, eta hemen falta zaigu da piskat hori, ere referentzioi, kontaketa, kontalaritza Euskal Herrian e, referente izatea, txiki joan, gauza dugu txikiagea, baina izatea referente, eta ez beste referentzi menpe gotea beti ez da, es que mm -hmm. Ba bueno, va ba, ber, ber erreferentzikoa ipuin kontaketa jaialdi den erreferentzi hori. Ta bueno, aurten goia ba, oso eh? antolatuta dago, e, venga, horren gurtean ba, ba. jarraitzen baduzue, eh? espero dou bai ez ba. Ba, dugu. ba berre, hori, azkenean, gausoak, gau, Beti da hori publiko agertuko den, eh? edo ni horren baitan dago, segur ez da jo, la etortzeko merezi du. Eta sort bai merezi du zen merezi ez duenak da egitenezena, ez da? <risa> ez, baina eta gaina, sabes su, ya bakarri disfrutanseko, no ez hautzen ezena, sorpresa hartuko du, asko seguru. Ez ezazu tosonode. Eta ezagutzen duena, ba, konfirmatuko du. <risa> vale, va ba, venga, bajasko hori